і бути готовим разом з ними покинути країну. Наказ було виконано в якнайсуворішій таємниці. За тиждень до офіційного оголошення перемир'я поки ширилися найсуперечливіші чутки полковника Ореліано Буендіа і 10 відданих йому офіцерів, серед них іроки м'ясник, таємно після полуночі прибули до Макондо, розпустили гарнізон, закопали зброю і знищили архіви. В досвіта вони покинули місто разом із полковником Герінельдо Маркесом і п'ятьма його офіцерами. Операцію було проведено так швидко і тихо, що Урсула дізналася про неї тільки в останню хвилину, коли хтось тихенько постукав вікно її спальні і прошепотів, якщо хочете бачити полковника Ауреліано Буендіа, негайно вийдіть.